Anys abans de llegir-me el nom de la Rosa, el gran llibre d'Humberto Eco, i de veure la pel·lícula del mateix nom protagonitzada per Sean Connery i Christian Slater, ja havia viscut les aventures d'aquest especial Sherlock Holmes de l'edat mitjana. I ho havia fet a través del que, des del meu punt de vista, es pot considerar dels millors jocs de la història realitzats a l'estat. El joc es deia la L'abadia del crimen, i partia d'un argument calcat al del llibre d'Humberto Eco. Agafaves la personalitat de Guillem de Baskerville i, juntament amb el jove Atzo de Melk, Havies d'introduir-te en els foscos ambients d'un dels monestirs més grans de l'edat mitjana i descobrir quin era el culpable dels dramàtics assassinats en sèrie dels monjos. Evidentment, el joc no podia, com tampoc ho feia la pel·lícula, aportar la complexitat i profunditat de personatges i situacions i detalls del llibre, però aconseguia una cosa extraordinària, que fins aleshores havien vist en pocs videojocs. T'introduïa absolutament dins la història i t'ensenyava a conviure en un ambient estrany amb unes normes desconegudes. Havies de saber on era l'església del monestir i anar a resar quan tocava. Havies de tenir controlat on era el refectori per anar a menjar, anar a dormir quan tocava i havies d'anar amb compte amb tots els monjos perquè no sabies quin era realment l'assassí. A més, una mena d'avançada de gran hermano et permetia veure situacions que passaven mentre estaves dormint o passejant en altres indrets del monestir. Un joc d'una senzillesa visual i, paradoxalment, d'una complexitat argumental mai vista fins llavors que va enganxar a tota una generació. Només així s'explica que actualment encara s'estiguin programant adaptacions d'aquest joc clàssic no per part de cap empresa, sinó per part dels milers de fans d'arreu del món que als anys 80 van veure com per primera vegada un ordinador podia submergir-te absolutament en una altra realitat. Game Game Over a Ona Catalana. Benvinguts de nou al Game Over, al programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Classics d'avui està dedicat al fred, un tema molt apropiat en aquestes dates. Els jocs en els que el fred, la neu i el gel... Són els protagonistes, videojocs i personatges sorgits de temperatura sota zero que s'han fet populars arreu del món. Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem les curiositats dels jocs més freds de la història dels videojocs. També disfrutarem d'un especial dedicat a l'abadia del crimen, el joc inspirat en el nom de la rosa que va trencar esquemes en els videojocs dels anys 80. Per acabar el programa analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now amb les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a Game over a@ des ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a ona Catalana. Aquests dies en els que els termòmetres es queden en les zones de color blau de la barra de Mercuri són perfectes per un reportatge realment curiós. Hi ha molts jocs en els que la neu i el gel són un element clau en el seu desenvolupament. Fins i tot hi va haver una època en la que no hi podia haver cap bon joc de plataformes sense el seu nivell congelat. Ens posem els guants, la bufanda i ens endinsem en aquest reportatge d'Albert Murillo. La casa nipona Taito l'any 1982 va llançar al mercat de les recreatives el videojoc Alpine Sky, un dels primers videojocs on la neu era la protagonista. Avui dediquem al game clàssic als videojocs on la neu i el gel formen part de l'aventura. Game Classics Game Classics al Pin Sky, portem el control d’un esquiador que baixa per una pista plena de pedres, arbres, llevaneus, llacs glaçaats. La nostra missió és esquivar-los i agafar la màxima puntuació possible abans d’estimbar-nos contra una pedra. El mateix any 1982 apareix Pengo de Sega, un joc que encara avui reuneix una bona colla de fans. El protagonista és un pingüí que es fa servir de blocs de gel per xafar els enemics. una música i una animació molt avançades per l'època. Aquest és un dels primers jocs que forma part del subgrup anomenat The Puzzle. Pengo està considerat per molts com un dels millors jocs d'aquesta categoria, només superat per videojocs com Crystal Castles o Mr. Do. Molts dels que es varen comprar l'ordenador Spectrum a principis de la dècada dels 80, un dels primers videojocs que varen carregar va ser l'Horas Goes King, d'Apcion i Melbourne House. Un videojoc inclòs amb molts d'altres com a paquet de software de regal amb la màquina. En aquest cas ens trobem amb un esquiador ben peculiar amb ganes de fer slalons. Abans, però, haurà de llogar uns esquís i comprar el forfé per poder practicar el seu esport preferit. La saga Hores, per Spectrum, va portar dues seqüeles més. Fins i tot l'any 1995 apareix una quarta part per l'ordinador de butxaca d'Apcion de la sèrie 3. No marxem dels ordinadors dels 8 bits. La casa desenvolupadora Epics llançava al mercat un videojoc que seria la referència dels events esportius. Es crea coincidint amb els Jocs Olímpics d’hivern de Calgary i s'anomena Winter Games, uns gràfics espaterrans en un videojoc que permetia jugar fins a 8 jugadors. Les proves eren les oficials. Fins i tot, teníem la possibilitat de competir fent figures sobre gel, on una correcta combinació de tecles permetia una bona puntuació. Hi ha una cerimònia d'inauguració i també tenim la possibilitat de practicar abans de la competició. Molts detalls per un dels millors videojocs dels Comodores 64. Skimler és un dels jocs desenvolupats per Nintendo per la seva consola de 8 bits. És de l’any 1984 i és extraordinàriament original. Portem els moviments d’un esquimal anomenat Popo, que porta un martell que li permet picar el gel. L’aventura consisteix en pujar a la muntanya esquivant Yetis i d’altres animalons. L'any 1986, RER programava el videojoc Slalom. Aquí havíem de conduir un esquiador per pistes negres habitant d'altres esquiadors, arbres i pedres. Era un videojoc amb una vista ben subjectiva de l'esquiador. El repte és baixar la pista en un temps determinat. Dediquem una mirada a un joc esportiu anomenat Ice Hockey. programat per Nintendo per la seva consola NES, dedicat en aquest cas a l’hoquei OK Gel. Un joc divertit de jugar a dobles i una bona oportunitat de conèixer les regles d'aquest esport tan desconegut. Per acabar, fem menció d'un joc de Super Nintendo anomenat Winter Olympic de la US Gold i de l'any 1993. En aquest cas, el videojoc va coincidir amb les proves olímpiques d'hivern de l'Ill Hammer, era semblant al Winter Games del Commodore 64, però aprofitant totes les possibilitats dels 16 bits. Doncs déu nhi del que dóna de si la neu, el fred i les baixes temperatures que estem visquent aquests dies i que han propiciat aquest gran reportatge que anem a analitzar ara mateix en la tertúlia del Game Over. Game Masters Game Masters Benvinguts una setmana més a la tertúlia del programa, el Game Masters. Avui som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, L'Eduardo Rodríguez, Jordi Celles, benvinguts plegats. Hola. Hola, Una setmana més, avui tots abrigats, especialment, no? Més que, més que res per les previsions, tot això... De... Les famoses prediccions les famoses i, previsions de... De... i previsions que hi aquestes tempans, de... De... Mm. bufandes, gorros, guants... Cadenes. Cadenes, els cotxes, tot això. I atenció a les patinades, també, eh? Sí. Les patinades i una sèrie de motius que han propiciat aquest reportatge de, de l'Albert, no? Com, com va sorgir això d'aquest reportatge de dir, neu i gel... Mira, és això que deies, en el moment que et poses ja més, més que una camiseta eh, i et poses ja un jersei, doncs eh, se t'acudeix la idea. La veritat és que no. La veritat és que no, ara recordo per què m'ha vingut. No, tu desmenteixes a tu mateix, Albert. Sí, perquè em va arribar a les meves mans un joc de NES que es deia Kikle Kubikle, ho dic així no en anglès, sinó Kikubikl, com es digui, que és un joc d'aquests també de Maze, o sigui, de puzzle, molt divertit i on el personatge en si congela una sèrie de personatges i ho fa a través de gel, no? I mira, sembla va ho deia fer aquest reportatge. Probablement és un tema que ha propiciat més jocs i més característiques que l'estiu, no l'hivern, també per les seves particulars característiques de dir, doncs és una cosa complicada, no? Quan neva, doncs tens de posar cadenes, vas d'esquiar, o has de fer el que sigui, però no és com pots anar habitualment, diguem a l'estiu deixant davant dels jocs de beach volley que han sortit últimament i coses d'aquestes. L'estiu no propicieria, no? Tants jocs com com l'hivern i la neu. Disculpeu-me, no sé si ha sortit ja, fem un petit parèndesi ara, eh, del tema de L'altre dia la televisió va jerruna d'un joc ha de sortir per Xbox, si no ha sortit em parles tu avui? Sí, em, em sembla que està en el, en el Game Now. now Digue'm el títol del joc. És un joc el que Elde es diu de de, de de Dead or de Alive de de Extreme Beach Ballet. Reservem-ho per la part final del programa. Reservem-ho per la part final. formidable, és formidable. Seria completament el contrari del que seria un joc d'hivern. Completament el contrari de les baixes tampones. Sempre quan siguis una persona home heterosexual, si no, no crec que t'interessi gens aquest joc. Doncs bé, deixant de banda tema, quin seria el un dels jocs d'hivern, un dels jocs de temperatures fredes, per excel·lència, no? perquè n'hi ha moltíssims. Però jocs, primer, en els que s'hagin basat amb la neu. Llavors anirem a jocs que inclouen la neu com a extra. No? Però hi ha molts jocs en els que han basat l'hivern i les baixes temperatures en, en la seva raó de ser. No? Principalment jocs d'esports. Com uh -huh. a Winter Games. Winter Games, no? possiblement. Sí, bueno, el, el que hicieron de les Olimpiadas de Invierno uh -huh. el, el de, de Nagano en el, en el año uh -huh. 98. I Tam Konami també lo... El, Winter Olympics, és es que, bueno, salieron muchísimo. He sortit molts jocs basats principalment en el que seria la... La, la competició de neu. La no? competició de neu. Uh -huh. Recordo que les uh, versions, les primeres que van sortir per PC de 3.86, ja ha uns PCs que ja doncs començaven a donar certa capacitat gràfica i cert moviment, fins i tot en generar uns efectes de pseudo-tres dimensions, no? No serien les tres dimensions reals que tenim ara en jocs en els que realment et mous en un entorn completament tridimensional, sinó que et creen a tu visualment una sensació de tres dimensions, recordo les, uh, les escenes de baixada d'esquí uh -huh. amb, amb, amb, amb el Winter Games primer que va sortir per a, uh -huh. per a PC realment espectaculars uh -huh. i el, no recordo com es diu aquella mena de trineus que baixen amb aquells... El, Bob's, el, no? el no? Bobsleigh aquell uh -huh. que baixen amb aquella mena de tobogans eh, amb unes velocitats absolutament inimaginables no? doncs la sensació del PC va ser molt espectacular i realment recordo que aquell Winter Games va ser molt celebrat i molt copiat també. Sí Jo no? no, me acuerdo que en Spectrum havia un juego que crec que se llamaba ara no, no m'acuerdo con seguridad, pero creo que se llamaba Slano Mesquí, i eh? no sé si lo distribuía herbe no? o no. no sé si era de dinàmic, era... Estava muy bien, muy bien para, para ser de Spectrum i d'aquella època. És es que aquests, aquests jocs, i ara comentaves tu com van sortir per PC, eren jocs que, um, per una màquina de 8-bits i com eren moltes proves, uh -huh. doncs eren, jo crec que eren Clar. molt difícils de programar i normalment, per Espectrum, estic parlant jo, sortien autèntics bueno, programes que molt pobres eh, en qüestió de, de gràfics, No. I, i, I va ser en el salt d'aquests, els 16-20 i també del PC, que, va, que bueno, vam començar a veure coses que realment valien la pena, no? Vaja, és que probablement una de les primeres vegades en la que trobaves amb una sensació tan real de tres dimensions que no fos en un joc de cotxes, o sigui, en un joc de velocitat, probablement va ser en, en aquest primer Winter Games. Uh -huh. Uh -huh. Per altra banda, suposo que es també farà sorgir un somriure a tots els usuaris primerencs de Windows, un joc que es deia Esquí, un joc molt senzill, que anaves amb el Maus directament movent un petitet esquiador que anava d'un doncs, costat a l'altre d'un eslàlom, que era del que venia juntament amb el uh, Solitario eh? i el Buscamines. <laughs> o sigui, Solitario, Buscamines i l'esquí, no? Venien directament, dir un joc molt simple, molt simple, molt simple, on un esquiadoret petitet havia d'anar esquivant, doncs, les no, bandes no el de, recordo, perquè dels primers usuaris de Windows, el Windows 3.0 el que accedies des de 2 de exactament, excedies el que havies de posar C2. Win C2. i llavors entraves Exacte, doncs, sí, sí. tenia aquests tres jocs que eren els de defecte, els que venien per defecte mm. llavors va sorgir el de la reina de corazones o, o corazones, no sé com es deia i va eliminar l'esquí, igual que el Fuji Golf eh? que era també una aquests mena de, golf aquests programes eren de Microsoft? Eren uns programes que, si bé no els feia Microsoft, Microsoft eh, hi posava el nom. O sigui, uh -huh. que potser no eren generats per ells mateixos, potser tenien empreses que eh, doncs, eh, subcontractaven aquests productes, però venien amb el pack del Windows. No? Eren minijocs per demostrar que, recordo... que el Windows també podia tenir jocs. Uh -huh. Una cosa que aleshores deia, hosti, no, el Windows no s'hi pot jugar de cap manera. El Windows. És que el Type-I, ja directament. És en... una per treballar, no? type te'n recordes el Taipei, uh -huh. doncs ja recordo aquest directament. Exacte, no? sí, sí. Aquest, que són aquests tipus de jocs d'escriptori, no? sí, sí. de, de tenir damunt. Però a banda dels jocs esportius, hi ha hagut altres jocs que sí que han, que han basat, eh, principalment amb la neu i el fred, eh, tot el seu argumenti, que no han sigut exclusivament esportius. Amb el cap, les Nou Bros, per exemple. Per exemple. No? Que és un joc sí. grandiós, no?, les Nou sí, Bros. A mi me dedicas a un clà... clásico sí. de los arcade... Bueno, lo programado, tu que eh, hacía juegos bastante divertidos para en la época de... De que estaba en el auge las recreativas en... en bueno, pues por aquí. Uh -huh. y, y el Snowdrop... En consola me acuerdo que salió una versión en Mega Drive. Lo que pasa que creo que aquí no llegó a salir y... Muy poco que en Villas le a, a la recreativa. Uh -huh. Permeteu, m'he dedicat avui a fer una de ressenya, avui que escrit i tot, deixeu-me que, que, que digui d'acabar les 9 no bros que he estat jugant avui. L'he recuperat amb versió mame, evidentment, uh -huh. i m'ha fet molta gràcia recuperar aquells gràfics i aquells ninos, perquè és com un inot de neu, però és a mig camí entre els dibuixos del Tabaré, d'aquest que surt a la Jueves, que és argentí, i, i el Tim Burton, vull dir, és, fa molta rissa, no?, el, el ninot aquí. Un entremig, és... sí, perquè té, tenen una cara tampoc molt agradable, eh?, aquests germans. Sí, o sigui... és que no, no, no té cap mena de, de cosa especial. No? Allà van, van tirant va tirar una mena de, de, de raig, una cosa que va convertint en boles de niu els uh -huh. dimonis que hi ha per allà, i ja està, es tracta de destruir-los i anar passar pantalles, cada vegada més dimonis. Ens recordaria una mica en algun altre joc també molt sí, clàssic, no? Sí, és que l'època no? de El Pang. Exacte, pa, del exemple, pang sí. i del bàbel bòbel. Doncs, sí, aquesta sí, sí. idea de tenir una única pantalla en la que tens un personatge que es va movent per la pantalla sí, sí, sí. i que va atrapant els enemics d'una manera o d'una altra. El bàbel bòbel doncs, els enquivies dins unes bombolles i les havies de fer esclatar. De revertar... I en aquest, els transformaves en boles de neu i les havies de fer rodar per la pantalla i estaves allà. T'havies doncs, sobre i disparar una i altra vegada un ratge d'aquells. Llavors bueno, marxaves tu amb la bola i anaves arrossegant els altres i o saltaves i deixaves que la bola anés sola. Mm -hmm una de les grans coses, a l'igual que el Bubble Bobble, és que tenia la possibilitat increïble de dos jugadors, perquè jugar a les Nobles amb dos jugadors és una cosa realment espectacular, no? Jocs d'aquests tan senzills, una única pantalla, i realment possibilitat de passar-hi hores i hores i hores. Tenia enemics finals? És que no recordo. Si hi havia, eh, com, com en algunes edicions del Bubble Bobble, que sortia allò el típic monstre, quan te'n passaves 10, doncs n'hi havia un de més gran. O tots eren més o menys els enemigets favoritets? No, crec sí, que sí que tenia Fenerbahce. Sí, em sona com que tenia sí. alguns... Como que tenías la posibilidad de disparar creo que era cada tres pantallas creo uh -huh. que salía un un enemigo grande y bueno y i si ganaves, accedia ja el següent diner. I en el teu repàs de videojocs bueno, he congelats... N he, n He trobat un de, de curiós que es diu Fris que uh -huh. és una mena de... Uh -huh. sí. de us han recordat d'aquest? Jo que me'n recordo, no vaig jugar-hi mai, eh? Sí, sí, eh? que és arcade, també l'he recuperat des del MAME, i res, una nau a terra amb un planeta, es veu l'astronauta com surt de la nau, es fa petitet i entra dintre de, pseudo 3D també, un cràter, i llavors a partir d'aquí és una gruta. Hi ha el senyor allà, absolutament quiet, que no té cap mena de moviment, ell en sí, si, i porta una motxilla amb em projecto al darrere és eh, com si fos el jetpack el tio del jetpack que ha uh -huh. sortit del planeta jetpack i se'n va aquí i les coves aquestes estan fites de gel i doncs, porten un llançaflames i va desfent eh, les portes de gel per poder entrar i sortir mm -hmm. i va recuperant comunament d'àtoms que estan flotant mm -hmm. i va recuperant així combustible per això el tema va... de fris sí, jo recordo de, de, parlant d'Arcades d'aquella època eh, que n'hem parlat del reportatge al Pengo. Pengo el Pengo és sí, un, sí, sí. un clàssic de... i a més és un clàssic de, de fet és... podria ser un dels grans clàssics de jocs sí. nevats i congelats eh? mm -hmm. perquè passava l'Àrtic o mm -hmm a l'Antàrtida, que recordo d'un programa que en Xavi Serrano em va explicar que a l'Àrtic no hi havia pingüins, que tots estaven al sud. Polsut, eh? sí. Això t'ho va dir en un programa Game Over? Sí, i tant, sí, i tant, i tant. Jo i tant i ser, i com i és que i i ho recordo? Sí, allò de no sortiràs mai d'un programa Game sí, sí. Over sense haver pres alguna cosa nova. No? Doncs els pingüins tots estan al sud. Mm -hmm. Per tant, l'aventura de Pengo, d'alguna manera, havia de passar al sud. No? Sí, sí. I era un pingüí. Sí, sí, totalment. I a més, un joc molt divertit, difícil. Bueno, eh, aquests jocs de Maze, que li diuen a, de, de, sí, puzzle, de puzzle, sí, puzzle. I, a, i a més ha sigut, no sé si va ser un dels primers d'aquestes de, característiques, però ha tingut molt d'èxit eh, aquest tipus de joc, vull dir, aquest tipus de joc on, on tu has d'empotxar doncs, certes peces per carregar-te certs animalons, no? Uh -huh. Que després se n'han fet moltíssims, aquests jocs, no? Que és ben, ben curiós, no? Aquest precisament també era el joc que el dia que vàrem estar comentant jocs difícils d'acabar, uh -huh. o amb finals complicats, doncs tenia un final realment dificilíssim, perquè estaves jugant al joc i a la meitat del joc sortia un missatget que quasi bé passava desapercebut a la part inferior de la pantalla, on havies de pausar el joc en aquell moment, havies d'acabar-te el joc fins al final, retornar, a l'estil del nèmesis, diguéssim, que havies d'anar a un costat i a l'altre, i una vegada tornaves, la princesa, diguéssim, la que, la que havies de salvar en aquell moment, estava sempre, sempre, sempre morta si no havies, o sigui, si no havies posat la pausa en aquell moment just que venia al mig d'un nivell, no? O sigui, el joc només t'ho podies acabar d'aquesta manera, no? Un joc amb trampa. Un exactament, exactament. Curiós, també, per poder, doncs, despertar tot això. A banda dels jocs completament nevats i gelats, crec que una de les coses curioses són els nivells, els nivells de gel, els nivells de neu. I va veure durant tota una època, ara no passa tant, però durant una època, l'època del gran èxit dels jocs de plataformes, jocs a doncs, de l'estil del Super Mario, en el que eh, tots els jocs que sortien en els 8 nivells, 10 nivells, dels que es composava un joc normal d'aquella època de plataformes, no hi podia faltar el que era el nivell gelat, eh? el nivell del gel, el nivell de la neu no y aquests nivells tenien unes característiques especials, no? que el personatge doncs, normalment vadinava, sí, no? el control, sí, sí, sí. el control de, del juego era más, más, más difícil. Mm -hmm. el, bueno, el, uno de lo un poco retornando un poco a lo de antes, que hay un juego que también de este estilo que que aparte bueno, es un clásico de, de la casa Nintendo desde la época del Game and Watch hasta recreativa y después dio el salto a la Nintendo 8 bit que se la Climber. No sé si recordaid si és, eh. Com era queat? era, bueno, era també una pantalla uh -huh. estàtica, el que passa que eh, no era realment estàtica, el desenvolupament era hacia arriba uh -huh. eh? i entonces eran un esquimal o bueno, dos esquimals jugando uh -huh. a dos playas i tenien filas, techos de, de cubitos de hielo i ellos uh -huh. con un martillo, uh -huh. tenían que romperlos i acceder a la, a la planta arriba i així todo el rato Aquí vull fer una avís als oients eh, us podeu donar compte oients meus eh, que, <laughs> que, que no han escoltat el reportatge perquè hem parlat d'aquest joc, el personatge es deia Popo fins i tot també podies jugar amb dos jugadors, era també un joc que... Perdona, reportatge? Quin reportatge? Amb el game plàssic de, de fa 10 minuts. I, I realment original perquè havies d'anar cap amunt, havies d'anar doncs, pujant muntanyes i amb, un, amb una espècie de pic doncs, anar trencant el gel, molt original. Uh -huh. Si us sembla, retornem al tema dels nivells sí. que en Xavi també ha analitzat alguns dels seus nivells preferits nevats, sí, eh? o de, gelats, o congelats De la 64, eh? que és la, la màquina que tinc més per mà o sí, que no. m'he passat més hores No hi havia un nivell de gel sinó que hi havia dos de diferents És a dir, al primer pis, o a la planta baixa allà tenies un món en què havies de fer unes curses per exemple amb un pingüí gegant o havies sí. de recuperar una cria de pingüí per portar-la a la mare han de recuperar les monedes vermelles típiques de cada nivell i després quan accedies ja a la torre allà hi havia un altre que era una mena com de, no sé, també era d'amunt gelat hi havia un, un llac gelat hi havia una muntanyeta amb un ninot de neu gran Nadal dalt eh, i també hi havia vàries coses eh. mm -hmm. és a dir, no hi havia no una fase de gel sinó que hi havia dues i cada una d'elles, doncs les set estrelles que havies d'aconseguir. De eight, fet, eh? la majoria de jocs de Mario han tingut un nivell gelat, no? Recordo el Mario, sí. el primer Mario eh, tenia un nivell en el, que, en el que patinaves tot i que el gel no era tan real sinó que eren aquells quadradets i els hi feien dues a lletres perquè semblés com si fos gel, sí, que no en, ho era realment. En los, los Marios siempre ha habido eh, dos pantallas clàssiques que és la de nieve i la de agua. Exactament. Eh, I la de foc també. La, sí. sí, sí però la de foc són només els castells, eh, no? Sí, sí, els el sí, castells no, del monstre final. Y bueno, como la última pantalla, sempre ha sido la pantalla oscura. Exactament. Siempre hay unos tonos que siguen la misma línea en la saga, por ejemplo, de, de Super Mario. Però sigui, sí, el Mario 1 tenia, el Mario 2 també tenia un nivell, un nivell de neu, el Mario 3 recordaria sí, que també sí, té un nivell el de 6. Exactament. Concretament el món número 6 del joc jo, Super Mario 3. Jo, jo plego, jo, <ríe> jo, jo me'n vaig. I llavors a partir d'aquí el Super Mario World de la, de la Super Nintendo el tenia, tenia també el Super Mario Land de Game Boy, per tant ha sigut una constant sobretot en el Mario, però una constant que també s'ha seguit, doncs, per exemple, en jocs com el de Sonic, i tots els que han vingut posteriorment una mica a l'estela d'aquests altres dos, no? M'estàs dient que en Sonic també hi ha gel? Sonic també té a gel. Aquí hi velocitat, o sigui... So Sonic té gel, però no a tots els Sònics, no, sí, i juraria... El, creo ju en el 3, o no? Juraria, el... juraria exacte, juraria que és només el en, el en una de segons... la teula de Snowboard. Exactament. Aprovechan el gelo con velocidad. Snowboard. Sí, sí. <susurra> <susurra> Gran idea, bon amic Yujinaka de l'Eduardo, que va dissenyar l'Snowboard de, de Sonic per poder per poder donar la velocitat que feia falta en aquest nivell. Però és que, a banda d'això, també hi ha altres tipus de jocs que tenen nivells gelats en els que no necessàriament eh, la velocitat doncs, és un element eh, important, no? sinó que és més, més part del, de l'escenari, no? sí, de l'envoltori. Sí, el GoldenEye per no? 64, aquí hi havia una pantalla que era amb gel, amb neu, però no afectava especialment el fet que hi hagués neu, és que passava a Sibèria, ja està. Mm -hmm. no? sí, en, en, bueno, en Nintendo 64 hay otro, hay otro juego que també es bastante important en el catálogo, que es el, el, el de Star Wars, la fase de uh -huh. Sí, señor. Claro. Bueno, claro, lo el, pasa que claro, no es un juego que se haya ideado directa eh es el, es ¿tiene, no? hiel, tiene el hielo por, por la película, uh -huh. no es que sea haya inventado el roguer, para el el, es el Rogue, no. Yo es suposo el, que el roguer, sí, és el Rogue. És el Rogue, sí sí, sí, sí, sí. Que debo estar a la segona part que doncs estaven en aquella en aquell mont gelat totalment, on hi havia aquells que no recordo mai com es diu, en aquelles màquines gigantines que, at que caminaven ell d'allò. At, i allò. at. Bueno, que haciendo haciendo Eh, menciona lo que es la los juegos de Star Wars, también to, todos los episodios de Rogue Squadron de diferentes consolas también salen las fases de, de nieve, digo no solo en Nintendo 64, me acuerdo que en, en Super Nintendo, uh -huh. en Nintendo también uh -huh. salían. Recordo especialment, i amb, i amb especial estima, un nivell que crec que és espectacular, de neu, que era molt curt, a més a més, però que, per al desenvolupament que tenia, era molt espectacular, que és el joc de Strider, el, el primer Strider de Capcom, que era un nivell en el que hi estaves molt poca estona, la neu, era el segon nivell, just quan et passaves un gran cuc gegantí que estava en una mena de, de cambra com del politburó eh, eh, comunista, no? que sortien tota la gent i, i estaven allà contra tu. Una vegada t'havies passat allò, viatjaves en una mena de mont gelat, si Sibèria, no? si es volies entendre que el joc Strider passava durant la Guerra Freda i, amb el, i a la Rússia diguéssim a l'ex, o a urs, aleshores, passava a la Sibèria i era un nivell en què t'atacaven uns llops, uns llops aquests sí. de, de Sibèria, i en els que doncs, tenies uns enemics, com per exemple, la primera vegada que el veies, que era una mena de goril·la gegantí metàl·lic que, que se t'acostava i se t'allunyava. No? I guanyaves moltíssima velocitat perquè era un nivell en el que hi havia una baixada realment espectacular d'un costat a l'altre de la pantalla. No? I probablement és un dels nivells d'aquests de neu i de gel i de velocitat que més, que més recordo, no? per, la, per la sensació aquesta que et dona. No? Lligant al el Super Mario 64 i el Wario Land per Game Boy Advance, que també hi ha una mm -hmm. de les fases que també... Gran joc, perquè hem bollat bans, eh? No, no l'he Però... acabat. Estic impossible. Hi ha, un... hi ha una cosa que se m'escapa sempre, que no sé què és. I també hi ha una part que, que passa en gel. I per mi, moment, Eduardo, hi ha uh, Ocarina of Time de Zelda, mm -hmm. hi ha un moment en què el, el Dominizora, del Regne Aquàtic d'Irole també, quan... El, Link es fa gran, es congela, i el que ha de fer és descongelar-lo, de trobar el foc vermell per, uh -huh. per descongelar això. Bueno, I aquí i, sí, aquí el patina, aquí patina. <laughs> sí, siguiendo con, con Clásicos, en, en el Mega Man 3... Recuerdo que también havia fase, bueno, y creo que en Castor Omega Man siempre sí, había que que una, una fase de hielo, un... y un final boss relacionado con sí, sí, ello. No. Iceman, clar. el més típic, no? sí, sí. que és aquell un cap quadrat que és un glaçó i llavors dons als braços i d'aquí en anaven sortint moltíssims de, de neu. También ahora me he recordado todos los juegos de, de X-Men que uh -huh. sale el personaje de de Exactament. hielo. Que era, no me acuerdo el nombre, no sé si os acordeis vosotros. El... Això qualsevol fan dels X-Men sí. ara sí. ens mataria directament, però no el en pel·lícula nova, eh? ben aviat. Però... Exactament, que es dirà X2. Eh? X2. Directament. Eh, Xbox aquest... 2. <laughs> van van van aquest... aquest repàs, eh, també ara m'ha vingut al cap doncs, eh, jocs de simulació de cotxes, de rallies, Uh, amb carreteres nevades, uh -huh. que també és divertidíssim jugar a les pistes de Monte és Carlo. És el típic tram de Rally de Monte Carlo. Carlos, sí <ríe> que llavors veus el Rally de Monte Carlo i molt pocs anys hi aneu, en realitat. Sí, sí, sí, sí. Només hi aneu en una zona molt petita, no? però en els jocs de cotxes i en els jocs de ral·lis, el Rally de Monte Carlo és tot nevat. Mira, a mi eh? unes coses, i a més, el so que fa el, les rodes sí, amb la neu sí, sí, és, és sí, sí, tan... Sí, sí. Bueno, suposo que està gravat justament de... sí, sí. realment, no? però sona molt bé. Com no? el World Rally Championship. Tant la primera part com la segona de PlayStation 2 són realment espectaculars i en aquest aspecte realment uh -huh. veus com aixeca la neu la roda eh, mentre t'estàs movent i deixa aquell rastre no, de la neu bruta de quan hi ha passat un cotxe i a més a més doncs, també et deixa brut tota la part del darrere, no? entelat de neu, no? sí, sí. tot el vidre de, de darrere. Sempre recordo la, la, la, la dificultat en elegir Uh, primer les gomes pel cotxe després la dificultat en elegir quants centímetres ha d'estar el, el que és la part de sota del cotxe com... Clar, és jo que soc això... dels que aquests jocs triu automàtic-automàtic, triada d'això automàtic no, o sigui, completament el contrari de, de, de l'Albert, que quan juga al Gran Turisme li agrada arreglar el cotxe millorar-se'l se de mica en mica és... costa, costa, millores costa. automàtiques, jo, jo... canvi de marxes automàtic i vinga. Jo tinc un problema amb aquests jocs un és, no tinc paciència per customitzar el cotxe, que en diríem, però i l'altre és que sóc absolutament negat i arrenco i ja xoco i, ja, i bum, ja. no li va mai al control a cap mena de joc de carrera, cap ni un però ja ni des de l'out run eh? era una cosa absolutament negada A banda d'això també hi ha una altra de les característiques, una altra de les característiques clàssiques de, dels jocs d'esports sobretot a partir dels EA Sports d'Electronic Arts de jocs de futbol americà i tot això, que podies triar el temps en el lloc on jugaves. No sé si recordes, eh, doncs, so, sobretot van ser els primers John Madden Football en els que podies triar doncs, l'estadi i podies triar doncs si feia sol, si hi havia vent, si feia pluja i també podies triar el camp nevat, no? sí, que és una sí, altra sí, de les característiques sí, curioses. No? Sí, i seguint amb els Jocs d'Electronic Arts, de la sèrie de deportes, també los de hockey sobre yelo. Mm -hmm, exactament, perquè els EA Hockey són realment eh, jocs espectaculars, molt senzills eh, de, de, a nivell formal, a nivell de veure, però que donaven una jugabilitat i una capacitat de passar-s'ho bé increïble. L'últim exemple el tenim amb un, un joc que no és d'Electronic Arts, que és eh, si no m'equivoco un joc de, de Tecmo de Namco, no recordo exactament, que es diu NHL Hits, que ha sortit deu fer un mes per PlayStation 2, que és un joc de, de hockey, que seria, doncs, l'ea hockey que vam conèixer amb els 16 bits, doncs, millorat amb tota la tecnologia d'ara, ha generat absolutament tot en tres dimensions i amb molta més, doncs, evidentment, amb tota la banda sonora, tota la música, tot allò que hi posen els americans quan fan els esports, no? Aquella, aquella Amics, sensació. estem parlant de jocs digitals, és a dir, en videoconsoles, però mm. us en recordeu de la cosa analògica? Aquell futbolí hi havia que era de hockey era com una cúpula sobre tens, de plàstic. Tens tota la raó. Us tens en tota recordeu d'això? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs mira, no... Es que feia anys que no em venia aquesta imatge al cap del el, el típic futbolín de hockey. De hockey? Què me sé? Exactament. Era realment espectacular, sí, també. Amb el marcador va del penjat, és a dir, els veis a és com un futbolín amb una cúpula de plàstic per sobre. I els jugadors es movien així com don costa, com els màsters de l'universo, no? Sí, que sí, es movies sí. la cintura i es sí, giraven sí, sí. sí, sí. capa l'altra la pala, clic, clic, clic. Exacte, anavan d'un costat a l'altre. Com marcaves gol feia mec. Sí, sí. I amb aquest jocs de de, de hockey, aquests jocs de, de hockey gel, per cert, per cert un petit parèntesi, <laughs> el joc de Nintendo de Hòquei, és que ara que hem fet un repàs dels jocs de hòquei o d'hoquei, eh, uh -huh. si no, llavors ens pagaran, Els, dels jocs d'hoquei, eh, em va sortir un per Nintendo, un primer joc d'hoquei que va sortir de a, a Nintendo que es deia hockey. Ice Hòquei. Okay. Divertidíssim. Vaja, és que... I mira que era senzill, aquell sí. joc. Podies tirar tres tipus de jugadors. El jugador alias primatxat, que era, doncs, això, doncs una mena de fideu que corria molt de pressa, però si li venia un altre i el tocava una miqueta, que queia a terra. I hi havia el jugador... Gras i rebeçut, que era el que era molt fort, el, molt el defensa, valent. El defensa. Al defensa. I llavors hi havia l'entremig, mm -hmm. No diguéssim que no era ni alt, ni baix, ni rebeçut, ni, ni massa fideu, que era doncs el, el que mesclava la velocitat i la, i la força, no? una sí. mica l'entremig. I podies triar tres jugadors de cada per poder per poder-t'enfrontar Quines partides amb les, amb les Nintendo de, de 8 Beats? De fet, encara hi ha molts fans uh, d'aquest joc, eh? vull dir, a Plàgines poses aquest nom i encara hi ha gent que rememora les partides a dobles. De... És que és un joc que va crear <laughs> Ah, sí, sí, és que va crear època i suposo que de tot això se n'han valgut els jocs posteriors d'hoquei, de, de, okay, eh, de, de, de més, totes aquestes coses. Perquè, jo... de fet, principalment, si tries les característiques d'un jugador, que tries és això, el que feien era simplificar-ho. Sí, sí. Mira, l'ali prim, el normal i el rebessut. No com ara que li pots dissenyar fins i tot la dieta que porta aquest tio. Clar, és que <ríe> sí, sí, sí. els nivells de, de, de, de no sé què... Que... I uh, la cosa divertida d'aquests jocs és que uh, era una mica... Com, com és l'esport en realitat, una mica violent. Tu podies, doncs... Ser... És veritat que això... Home, de fet, que... jocs com l'EA Hockey, sí, el sí. que feien era que et permetien el combat mm a cops de puny amb el rival, eh? O sigui, sí, sí, com sí, quan clar. passen els partits d'UK, de, de, de, okay, doncs, de que es veuen pel satèl·lit, a la NHL, i totes aquestes lligues dels de Estats Units, Canadà i tot això, que el que fan, doncs, és que si s'enrebien molt els uns i els altres, agafen el cas que el tiren a terra, agafen els guants, també els tiren a terra i es lien a garrotats. Eh? Jo des d'aquí, doncs... amics, us vull recomanar una pel·lícula dels anys 70 que va sortir protagonizada per Paul Newman, que es deia El Castanyazo. Sí, us en recordeu? Sí, el Castanyazo. I era això, era un... I encara me'n recordes una okay. altra, protagonitzada per Rob Love. Rob Love. Oh, oh, oh. Ara hem vingut a remolar una, una, una altra gran mite dels, dels 80, sí. que anava tot d'una pel·lícula d'un equip d'aquests d'hoquei okay, sobre, sobre gel, que eren molt dolents, que començaven que no els volia ningú, i, i que llavors acaben... al final acabaven guanyant testimoni que va recollir la Disney amb, amb la seva pel·lícula de los patos salvajes o no sé com en deien, que encara ara tenen un equip d'hoquei okay a, a la Lliga Americana que és doncs uns ànecs, no? Un, un, una mena d'ànec estil ànec Donald que doncs, jugava a hoquei, okay, no? En aquest cas, protagonitzada per l'entrenador que era d'un actor d'aquests llatins nord-americans de el probat. Charlie Sheen exactament, exactament, era l'entrenador Per tancar una miqueta... No, no, no volies dir... Jo, no, espera't M'he El Charlie Shin i després el germà, l'Emilio Estevez. Emilio Estevez. Emilio Estevez. Sí, sí. I per tancar el parèntesi de okay, hoquei, eh, m'agradaria només eh, traspassar un comentari que em van fer l'altre dia als passadissos dona catalana. En Jordi Sunyer, que forma part de l'equip d'esports, em va dir, com és possible que no hi hagi cap joc d'hoquei okay patins eh, fet? Evidentment, hoquei okay patins doncs, és eh, un esport que tant aquí a Espanya com a Portugal, sobretot a Catalunya, doncs no no és gaire habitual en altres països, i ell reclamava que es fes ja d'una santa vegada doncs un joc d'hoquei de... patins. Sí, sí. patins eh? El no... Liceu Caixa Galícia, l'Igualada, <laughs> el... Contra... el Granollers, el Barça... I el Voltregà. Sí, sí, no, no doncs mirat. vaja, crec que ha donat prou de si. Sí. Tota aquesta tertúlia basada en, en, en, els, en els videojocs, en la neu i en el fred neu i fred en la que estava posada una, una mena de gran monestir abandonat al mig de la zona transalpina cap a la zona italiana, més o menys no se sap exactament on era, en el que Humberto Eco va basar la seva, la seva novel·la, El nom de la Rosa i en el que anys després la gent d'Òpera Soft van crear un dels grans jocs del soft espanyol. Fem una petita pausa i tornem amb el Game Over amb la l'Abadi del Crimen. Game over. Abans d'entrar a parlar de l'abadia del crimen, un parell de coses ràpides que ens hem oblidat de, del joc sobre neu. Una sobre Virtua Fighter... Sí, bueno, que okay. en quasi tots els episodis de Virtua Fighter siempre ha un escenario que està nevando. I l'altra que és imperdonable, que és un vaja, la primera vegada que molta gent s'ha posat uns esquís, no? Sí, bueno, és eh, la recreativa de, de SEGA, el que se llama Superesquí, Y, y bueno, que es un simulador de esquí que está muy bien hecho, creo que está hecho en una placa Model 2, que bueno, es la misma tecnología que usa juegos como el Daytona usa, i nada, que el controlador de la màquina recreativa... són uns esquís... ...pero puramente reales... ¿eh? En lloc de joystick, esquí... ...i tu et col·loques damunt com les màquines de conduir... ...tenen doncs, volants i les de... ...no sé... ...les de motos i és el cos de la moto que vagi... ...i eh? les d'avions estàs dins allà de la nau especial, diguéssim... ...deixem aquí el tema esquí... ...anem ràpidament a descobrir quin era l'argument... ...d'aquest joc que es deia l'abadia del crimen... ...no feu cas a diverses i estranyes doctrines... ...que amaguen llavors poderoses... Escrivia el mateix Clement VI l'any 1436 als mestres i alumnes de la Universitat de París. El pontífex es referia en aquella carta les doctrines d'un il·lustre monjo franciscà d'origen anglès, anomenat Guillem d'Ocam, fugit anys abans de les presons d'Avignon i acusat d'heretgia. Quatre anys havia estat retingut, fins que va escapar i demanar exili l'emperador Lluís de Baviera, en amistat en aquell temps amb el papa Joan. Mort l'emperador. Guillem va voler la unió amb la seva orda i la seva església, motiu pel qual va viatjar a Itàlia amb el seu novici per entrevistar-se amb Bernard Guy, llavors màxim responsable de la Inquisició en aquella zona i representant del pontífex. De totes maneres, no consta si en realitat Guillem va aconseguir el seu objectiu. Només el testimoni deixat pel seu jove novici, molts anys més tard, en una col·lecció de pergamins on s'expliquen fets increïbles i terribles que varen passar durant la setmana que varen ser a l'abadia, on va ser prevista aquella cita. El testimoni de la història que ara reviuràs. Instruccions de l'abadia del crimen, d'Opera Soft 1988. Doncs sí senyor, un gran joc. Crec probablement que un dels grans, eh, dels més grans jocs que s'han programat a l'estat espanyol al llarg de tota la història de, dels videojocs, que és corteta, però ja crec que n'hi ha, suficient, un, un dels millors, no? I per què un dels millors? Probablement, vaja, jo sempre crec com uh, l'altre dia que estàvem parlant i ara fa uns moments també del Senyor dels Anells de la pel·lícula, que si tens un bon fons o sigui, si tens un, una bona base, una base molt sòlida, un bon guió uh, és molt més fàcil treure'n coses positives també pots fer-ho malament uh, pots veure també doncs, el, el, el joc que ha sortit uh, basat en el llibre del Senyor dels Anells que no s'aguanta per lloc enlloc per exemple, no? però en aquest cas tu veus la pel·lícula del Senyor dels Anells i estàs veient uns diàlegs, estàs veient unes escenes que tenen una cosa molt sòlida darrere i per tant s'aguanten doncs, en aquest cas jo crec que li passava bastant el mateix el joc tècnicament no era cap, uh, cap meravella, res que no haguéssim vist en jocs d'aquests uh, d'estil doncs, perspectiva isomètrica, no? aquests Filmation, com es mm -hmm. coneixia tècnicament jocs tipus l'Alien 8, el Batman jocs d'aquest estil, però el que sí que tenia és que era un argument que t'atrapava absolutament i és que estava basat en el nom de la rosa d'Humberto Eco, no? tot i que hi havia cert retocs perquè suposo que els drets d'autor encara en aquella època no, no ho devien permetre. No? A més recordo que la pel·lícula la van fer en aquella època justament quan el joc uh -huh. es va i jo crec que això també va fer que l'agència enganxés eh i comprés aquest joc. I tècnicament, jo també moltes vegades he sentit que com, com dius tu, no? Res de nou, però el fet de que estigués fet per una companyia espanyola aquells gràfics, aquell moviment, doncs també eren, eren bastant impactants, eh? I principalment el desenvolupament. Probablement et en una mena d'aventura gràfica, cosa que encara no havien viscut mai en ordinadors de 8-bits, fins aleshores, en el que tu, doncs, havies d'aprendre a conviure. Coses que llavors s'han posat de moda i que, i que a més a més, doncs, ara cada dia ho estan més, no? Com és el, el cas del Sims, per exemple, que és una cosa completament diferent, però el que fa és eh, involucrar-te tu com a personatge, a dins d'una societat de la que n'has prendre les normes, el comportament i en la que hi has de viure, cosa que passava també doncs, en el Prisioner of War, en la, la pressió de dinàmic, que va ser una mica la seva caiguda però que també era una mica això, no? Aquests jocs en els que tu has de conviure, jocs de convivència en els que has de fer alguna cosa però has de seguir les regles, les normes d'una societat. L'Abadia del Crimen va ser dels primers de fer això. Tu estaves dins el, el monestir, estaves dins aquesta Abadia del Crimen, no? I el que havies de fer era conviure amb els monjos, anar a arrasar a l'hora que tocava anar a dormir a l'hora que tocava i si t'enganxaven voltant en un lloc on no havies de ser o en una hora en la que no hi havies de ser eh, probablement el més, eh, el més segur que podia passar que t'expulsessin, no? Un joc programat inicialment per, per l'Amstrad Exactament. cosa que tu seràs content, no? Evidentment, estic realment orgullós i, a més a més, d'haver sigut un fanàtic jugador de la primera versió, eh, que crec que realment és boníssima i que aprofitava molt, a més a més, els recursos gràfics d'aquells ordinadors. Quan durava una partida de la l'Abadià del Crimen, tenint en compte que l'havies de començar i acabar-la perquè sí. no hi havia possibilitat de És que el problema que hi havia era principalment aquest. Era una cosa que ja varen parlar un dia en el que van fer el top ten dels grans jocs de, de l'Amstrad. Recordo que era l'estiu que l'Antonio Hortala comentava que ho acabà completament tot. O sigui, de dalt a baix, uh, si, i, i si realment dominaves i si realment sabies on havies anat i què havies de fer, podies escurçar-ho, perquè el temps de fet anava passant inexorablement, no? O sigui, tu al final doncs, tenies un temps límit, que passava que aquest temps límit el podies anar estirant més o menys, depenent del domini que tinguessis de, de l'escenari. No? Mm -hmm. Però podies gravar partides, no?, en fa l'efecte, o nivells. No, No, no, no, no, no, no. En la primera versió d'Amstrad no podies gravar nivells. És que en aquest cas que tens davant, que és la versió per MSX, sí que tens la possibilitat de, de gravar-te la partida per nivells. Uh -huh. I, de fet, uh, doncs... tenim, tenim un casset original, a més sí. a més, eh, d'Opera Soft, de la i del Crimen. I crec que reservava la cara B de la cinta per poder gravar uh, aquests nivells. De uh -huh. fet, em sembla que funcionava així. Eh? No tinc MSX i no he pogut provar aquest joc, però... En la versió d'Amstrad segur no. que no es podia gravar. I era una de les grandíssimes dificultats que tenia. Una de les coses curioses, que crec que, que fa que algun dia haguem de dedicar un game clàssic sencer a la l'Abadia del Crimen i a poder parlar doncs, amb alguns dels seus programadors originals i a conèixer una mica més eh, tota la història d'aquest joc, eh, una, una de les grans coses que, que va aportar va ser això, no? de permetre eh, introduir-te en tot un ambient, en tot un escenari, en tot un argument per primera vegada en el que t'hi trobes realment introduït i que això ho fes doncs, amb les prestacions que et podien donar aquests petits ordinadors. Deixem per més endavant aquest, aquest tema i prometem d'aquí a no se sap quan algun programa dedicat a la badia del criment perquè a més a més hi ha gent que en aquests moments a internet està fent una versió per PC per PC que es pot descarregar a més a més gratuïtament, donarem també l'adreça en la que doncs, tu pots jugar amb el joc de la de l'Abadia del Crimen tal com era en el teu PC reprogramat per tant en el 2003 Recordem només que el programador original un dels dos personatges que va fer el joc ja és mort desgraciadament va morir fa um, cosa de 4 anys, i amb gairebé totes les pàgines doncs, dedicades a, a aquest joc doncs, ho recorden com un dels millors en aquella època en qüestió de programació. No? Si us sembla, anem a l'actualitat, anem a parlar dels uh, jocs més interessants que han sortit uh, fa pocs dies, o dels jocs més interessants que podeu trobar en aquests moments a les botigues, en la secció Game Now. Game over. PlayStation Dolls. I comencem, com sempre, amb la PlayStation 2. Virgin Interactive i One At Two ens han sorprès amb un joc de plataformes amb regust dels jocs d'abans. Es diu Castlewing i ens transporta a les aventures clàssiques de terror i aventures. El joc ens transporta a la nit de Halloween, on dos nens perden a tots els seus amics a la porta d'una gran mansió. Ells dos s'hauran d'endinsar a l'altre món per aconseguir rescatar a tota la seva colla. Castlewind està composat per 11 nivells plens d'enamics com esquelets, vampirs, bruixes i dimonis i compta amb una banda sonora espectacular que en retorna a records com els de la pel·lícula Malson abans de Nadal de Tim Burton. Un dels grans punts a favor de Castelluin és el seu sentit de l'humor. Al llarg del joc podrem escollir entre els dos personatges protagonistes, Greg, el nen vestit de dimoni que reparteix cops de forca, i Alice, la nena disfressada de bruixa que llança el seu barret màgic arreu de la pantalla. És especialment recomanable seguir de prop les explicacions que ens farà una mena de nan màgic per, per ajudar-nos a passar el joc. Segurament fa temps que no rieu tant davant de la PlayStation 2. Els personatges i els escenaris estan perfectament treballats amb un acabat final realment impecable. L'altre punt a favor del joc és el regús que té tot el desenvolupament als jocs clàssics de plataformes als que jugava als anys 80 i 90. Els nivells s'han d'anar passant complets i s'atacaven les vides a mitj-nivell l'has de tornar a començar complet. T'has d'aprendre on són els enemics i quins salts són els més adequats per realitzar a cada moment. En definitiva, un gran joc de plataformes en tres dimensions orientat al públic infantil que, de totes maneres, farà les delícies dels fans dels arcades clàssics amb ganes de passar-s'ho bé, sense massa problemes. A més, Castle Castlewind s'editarà per a Game Boy Advance i per a GameCube aquesta primavera. Gamecube. Nintendo ja ha fet públic la llista de jocs que apareixeran al llarg d'aquest any per la consola estrella de la marca japonesa, la GameCube. De fet, entre el llançament de la Game Boy Advance SP i els títols que us direm a continuació, aquest promet ser un any interessant per tots aquells que us considereu Nintendo maníacs i que no us deixat temptar per PlayStation o Xbox. A més a més, segons anuncia Nintendo.es, la pàgina oficial d'aquesta marca a internet, aquest serà l'any en què els propietaris europeus d'una Gamecube podran jugar junts, teòricament. El llançament de l'adaptador de modem i de l'adaptador de banda ampla per aquesta consola el 7 de març, junt amb el reguitzill de batalles online de Sega, Fantasy Star Online, permetran per primera vegada gaudir en línia de les meravelles de Nintendo. Com que la llista de novetats ja és llarga, la dividirem entre el programa d'avui i el de la setmana vinent. Som-hi! Aquest gener ja hem vist aparèixer títols com Outlaw Golf, Robotech Battlecry, Bounty Hunter o Evolution Skateboarding i aviat veurem Blood Omen 2 i VIP. Al febrer serà el mes en què apareixeran títols tan suggestius com Pac-Man World 2, Super Monkey Ball 2, Rally Championship, Jimmy Neutron Boy Genius o Rayman 3, Hotloom Havoc, entre molts altres. Al març tindrem Resident Evil 0, Fantasy Star Online, Metroid Prime, City Racer, Monsters Inc., Scream Arena i Tom Clancy's Ghost Recon. L'abril ens presentarà Hitman 2, Silent Assassin, Death Jump Vendetta, Conflict, Desert Storm i Island Extreme Stunts. I el maig serà un més fort, amb noms com The Legend of Zelda, The Wind Waker, en el qual Link no rescata la princesa sinó la seva germana, Gladius, Enter The Matrix i, atenció, Dragon Slayer 3D. La setmana vinent, més. Xbox. Anem al joc que comentàvem a la primera part de la tertúlia d'avui. Per a Xbox sembla que la gent de Tecmo té ganes de fer arribar l'estiu i de fer pujar les temperatures abans d'hora. Com a mínim, això és el que fan pensar les imatges del Dead or Alive Extreme Beach Volley de totes les noies del joc Dead or Alive 3... Deixen el ring de lluita i se'n van a un paradís tropical anomenat Zack Island a jugar al Beach Volley, el joc que et permet competir individualment o fins a 4 jugadors al mateix temps. De fet, probablement el que deixa de ser més important és el joc de Beach Volley, el que sí que està molt ben acabat i que té un acabat realment espectacular, però deixa molts passos enrere de les múltiples possibilitats que ofereix el joc. Per exemple, es pot escollir entre 100 biquinis i 50 accessoris diferents. Compte't. Com més partits guanyes, a més a més, més punts tens per triar el teu vestiment usuari. A més el joc permet crear el teu propi bikini per a les jugadores, Compte. Un altre dels grans atractius d'aquest Extreme Beach Volley és la possibilitat d'explorar i de viure la nit a l'illa on es desenvolupa el campionat. Es pot jugar a diversos jocs al casino de l'illa, el blackjack, a la ruleta o el póker, a seques. Pots jugar un minijoc que es diu Dethora Life 3, una petita versió del Dethora Life 3, es poden veure trailers de molts videojocs i a més pots escollir una de les 20 emissores locals de l'illa, totes amb música molt adequada per cada ocasió al més pur estil Vice City. Per acabar-ho rodonir també es pot prendre part en els concursos de ball, concursos de ballesa i, atenció, fer de vigilante de la playa en aquesta illa. O sigui que els programadors de Tecmo faran arribar l'estiu abans d'hora i amb temperatures rècord. Per cert, recordeu en tot moment que aquest és un joc per damunt de tot de Beach Volley, encara que no ho sembli. Els amants dels jocs d'estratègia estareu contents perquè pràcticament cada setmana surten publicats títols d'aquesta categoria. El problema rau en trobar els que realment valen la pena. D'avui es diu War and Peace uh, 1796-1815, el que és el mateix, Guerra i Pau 1796-1815, un nom que ens remet a la genial obra de Leo Tolstoi. Guerra paz, vaja. Ja, ja la... Posats un... a dir Posats a dir idiomes, ja. És un joc d'estratègia a temps real en què els jugadors han de prendre realment doncs, les regnes de tots els elements estratègics relatius als seus estats. La política, l'economia, la diplomàcia, l'exèrcit, la tàctica tot en un complet mapa 3D de tot el territori mundial per prendre el control del país. A més a més, War and Peace permet conèixer el seguit període històric en què Napoleó va voler conquerir Europa, la qual cosa pot ser una excusa perquè us el comprin els pares o la vostra parella i ha de dir, no, no, és que no jugo, estic fent història. Podreu triar entre sis nacions de principis del segle XIX amb les seves ciutats i exèrcits. Creareu també exèrcits amb diverses tropes, infanteria, cavalleria, artilleria, armada i unitats especials, conduint milers de soldats fins a la batalla. Aprendreu a combinar política, economia i diplomàcia i molt més en aquest War and Peace, etc etc. A més, les especificacions tècniques que requereix no són exagerades, perquè ja sabeu que últimament els jocs d'estratègia en 3D s'estan doncs, posant absolutament impossibles. I acabem amb una de les grans notícies de la setmana, una de les notícies més ben guardades de Nintendo. S'ha fet pública aquesta setmana i es diu Game Boy Advance SP. De fet, nosaltres no podrem disfrutar-ne fins al 28 de març, però la notícia ha saltat aquesta mateixa setmana per totes les pàgines web especialitzades en videojocs. La nova Game Boy Advance SP és una revisió de la Game Boy Advance. És exactament la mateixa consola amb algunes millores estructurals. Amb només 84 mil·límetres de llarg, 82 mil·límetres d'amplada i només 24 mil·límetres d'alçada, la nova Game Boy Advance SP es convertirà en la perdició de tots els fans de les tecnologies portàtils. Amb una pantalla batible i retroil·luminada, amb una bateria de liti recarregable, semblant a les que utilitzen els telèfons mòbils, la nova Game Boy Advance ofereix fins a 18 hores de joc autònom amb la pantalla no il·luminada i fins a 10 hores amb la retroil·luminació. Tots els jocs i tots els accessoris de totes les consoles Game Boy són compatibles amb la nova Game Boy Advance SP, amb una clara deferència de Nintendo cap als seus usuaris més antics. Pel que fa al preu, la nova Game Boy Advance SP tindrà un cost aproximat de 129 a 139 euros i estarà disponible en color negre, plata i blau. Una autèntica joia que compartirà amb la seva germana liderat de les consoles portàtils arreu del món. De dir que a l'equip del Game Over, aquesta consola ens ha robat el cor. Sí, eh, el que serà un problema és totes aquelles persones que aquest Nadal s'han comprat la Game Boy Advance eh, pensant que ja tenien la bomba a les mans i resulta que no, que d'aquí un parell de mesos podran tenir... Tu uh, abans, no? Sí, que, bueno, per exemple, en... bueno, a nivell global s'ha ha vendido mucho el, el hardware de Game Boy Advance Y lo que te comentaba antes es que en Japón, por ejemplo, ha vendido más de 3 millones de unidades en las navidades por el lanzamiento de los dos nuevos Pokémon, el Saphir y el, el rubí creo que se llaman. Uh -huh. y, y, bueno, entonces, no sé, yo veo un poco que, claro, la gente que se la ha comprado, claro, si se la han comprado expresamente por el juego, porque más o menos concuerdan el número de ventas de los dos títulos con el de las consolas, claro, los usuarios suele ser un, una edad media, un promedio de pues de, de 6, de 6 a 12 años entonces claro, los niños como que les da igual jugar a sí, una sí. pantalla retro nominada como que no pero claro, la gente que se la ha comprado pensando de que no iba a ser otra consola entonces no sé, veo yo que puede ser un poco... De totes aves maneres aves. Uh, no creieu que són compatibles les dues consoles al mercat? O sigui, que es poden mantenir perquè de fet es mantindran les dues hi haurà la Game Boy Advance sí, amb els colors, a... dirigida més a un públic infantil sí, però probablement, a -te, te la i la a... Advance SP no? te... et compres la més xula Clar, Clar. La que és plegable, la que però és, és plegable, probablement, probablement per un nen o per al públic infantil, la que està millor, precisament fixeu vos els colors amb els que surt la gamebo ja avants, sí, però... és plata i negra i blau fosc, eh? sí. o sigui, és una cosa molt més adulta, però eh? Però és... és groga vermella, que és bona bueno, i... per lo, lo que se ve també la consola va ser més delicada, que Exactament. Claro, introducir-la directament al públic infantil pot ser un poc arriscat. No, bueno, perquè estàs la fet plegable precisament per protegir la pantalla, eh? Atenció també. Sí, però jo crec que lo que és los ejes quan lo quan la pillen los ninis sí. sí. A ca mi em sembla un formidable que agís aquesta mena d'homenatge encobert o potser sense voler a toplegat al Game Watch. És que, és, eh? sí, és, que és, és un Game Watch sí, és un... del és segle XXI. el no? Game Watch que ens haguéssim imaginat en el nostre millor somni dels anys 80, eh? aquesta Game Boy Advance SP de la qual tindrem temps per poder anar parlant en el Game Mower. Fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Mower a la pàgina web d'Onacatalana a www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir Opinions i consultes a gameover.onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Sellas, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antonio Hortal, Francesc Blasco, Albert García, Jaume Fina i Sílvia Pedret. I tornem la setmana vinent. Gràcies.